Udako ingañoetan Araba ko luraldetik salbu Euskal Herriko luralde otaik geniktia eta meka urteko hiuton goi haux eta hamax zitzaile dutie lagunseko Badala urte topaketa hoian tolatzen dela ikasturen elkartea xehaska eta udalekuren artean Ushkalerio Shuko gazten arteko kultzatzia baita euskalkien eta euskalegiaren errealitate differenttas ohartzeko sideekin abiatu elkartiak Nora Alberdi la Gunsalia. Hasieran e, batean antzematen da muga hori, ez? Hasieran ba bai elkartzen dira hegoaldekoak hegoaldekoekin edo parraldekoak parraldekoekin, ez? Eta hasieran ba zailag iten zaie elkar ulertzea. Baina gero ikusten dute denborarekin baditu zela gauza ugari komunean, azken batean direlako guztiak zortzi eta maika urte bitarteko aurrak, eta azken batean elkarrekin jola asten dute, eta xei egunekoa da egonaldia, eta egonaldia amaitzen denean ba ikusten da muga hasiera batean bat baina denborarekin erekin muga hori hautsi dela, eta ba, Euskal Herri bat, ba, Azpi Provinzia osatu dagoela. Uai hatik, hauren gana juungitin. Behena fartar bat eta gipuzkoak batek elgar aizakun preintzenien ikus desagun. Bueno, batzutan ez. Zai, um, egitez, batzutan uertzea. Itza batzuk ez ditutu lehzen, eta ere abia dura. Nik denetik. Eta horiok bada iruek unal gaxikin zaretela, e, asieran baino bieki e, ulehztzen ala? Ba, hain, bortantea ba. huetoa. Zola ina ashti ngira bat zutan, gura artean hitzik denem naunokon bontzak anzike. Bez taldei bat gaztek naturaari buruzko ashti batig aiten die, astehuntan bertan biegtan yabagneko jaukikian. Bez zhek ilan die bai.